Він пив, здавалося, цілу вічність. Вода струмками стікала по неголеному підборіддю, лилася за пазуху, зрошувала запелюжені черевики. Нарешті в'язень відставив корчагу в бік і сказав. «Хто я такий?» – питаєте. І кивнув на хлопців, що знічено переминалися з ноги на ногу. «Ото в них краще поцікавитись. Вони, бач, гадають, що я якийсь там тишкевич. А я того тишкевича і в очі не бачив. Мені треба до Демида, товариша мого давнього. Чули про такого? Василь замислився. Здається, чув. Тільки він далеко з десь внизу селився. І не на острові, а в плавнях. То ти таки не тишкевич? І не був ніколи. Я Семен. Семен задорожний, з байбузівки. Я таке село за Черкасами. Може, чули? Ну от. Вирішили ми з друзями моїми до Демида дістатися. Ну, теж трохи покозакувати. От, а сюди я зайшов, аби запитати, де той бісів Демид оселився цього літа. А хутро хто брав? запитав Грицик. Яке хутро? – здивувався В'язень. – Що ти мелиш, хлопче? – Воно на місці, – сказав Одут. – Я щойно дивився. – От бачите? В'язень широко розвів руками і посміхнувся. Воронівці дивилися на нього і не знали, як їм бути. Ніхто з них Тишкевича в очі не бачив, бо прибився він до пана Кобильського лише цієї весни. Та й не схожий він на старшого челядника. Доброго пана й за версту видно. Груди впереди, на землю гидує дивитися. А цей? Незвичайного дядька схожий. Неголений, в пошматованій одежі. Ні, щось воно не так. Ну, що скажете, хлопці? Звернувся Байлем до друзів. То ти шкевиш це чи ні? Грицик заходився коперсатися ногою у траві. Нарешті відказав. Він схожий на нього. І це голос майже такий. І зубом цвикав. «Та коли ж це я цвикав, хлопче?» – здивувався в'язень. «Ну, було колись, коли зуб заболів. А зараз, слава тобі, Господи, вже рік як не цвикаю». «А ти що скажеш?» – звернувся Байлем до Сенька. Сенько облизав вуста. Чомусь йому стало спекотно. «Мені здається, що це Тишкевич», – сказав він. «О, здається!» – засміявся в'язень. «Мені теж інколи здається, що я турецький султан». Воронівці пирхнули. Дуже вже мало цей забрюханий чолов'яга скидався на турецького султана. А може і справді, наші голуби, трохи того, почав Левко Заярний. Може і справді, людина невинна, а ви на нього з вовком. Та господи, вигукнув в'язень, ну мало що в житті буває. на хлопців не дуже тисніть. Тут, знаєте, краще вже перестаратися, ніж потім століт раків пекти. «А чому ж ваші друзі так утікали, коли я сказав їм, що вас повіз Швайка?» З останніх сил стояв на своєму Еге ж, чому?» – запитав Іливко Заярний. «А дуже просто», – відказав в'язень. «Про тутешні місця таке розповідають» що й у хороброго жишки можуть затруситися. Ну, а мої друзяки, чесно кажучи, не з хороброго десятка. Воронівці заворушилися. Вони зрозуміли, що хлопці добряче таки помилилися. Ну, і вивідники, пирхнув перепічка. То що будемо з цим Семеном робити, – запитав товариство Байлем. «Відпустимо, чи як?» «Та як на мене, нехай собі йде куди хоче», – подав голос Володко. Кривопичкою перевірив, чи не зійшла після цих слів його щелепа з місця. «А я гадаю, що треба дочекатися Мацика із Швайкою», – сказав Левко Заярний. «Як вони скажуть, так тому й бути». Правду кажеш, згодився байлим. Так що, се мене, чи як там тебе посидь з нами ще трохи, заодно і нашого кулішу скуштуєш? Спочатку в'язень хотів було заперечити, та, подумавши, лише махнув рукою і рушив до багаття, над яким уже висів казан. А Він виявився людиною-балакучою і знав безліч історій та таких, що воронівці часом аж животи надривали. А коли доспів куліш, вони миттю забули про все на світі і посунули до казана. Якийсь час ложки прутко бігали від рота до рота, аж поки байлем сказав «Гарний куліш!» «А ти, Семене, чом не їси?» Всі озирнулися туди, де тільки сидів в'язень. Проте його там уже не було. А за якусь хвилю за верболозом пролунав стукіт копит. Згодом щось лунко шубоснуло у воду. Коли воронівці схопилися на ноги і, заважаючи один одному, кинулися до води, втікач уже досяг протилежного берега. Ще мить і відщез в очеретах. Гонитва Першим оттямився байлем. На коні, гукнув він. Проте коні не давалися до рук. Вони злякалися вовка. «Що ж ти його не встеріг?» гукнув до нього заярний. Барвінок ображено зиркнув на нього, не би хотів сказати. «Я встеріг, коли треба було. А от ви куди дивилися?» Зрештою, Коней вдалося осідлати. Вершники дружно шубовснули у воду, і вже посеред протоки байлем озирнувся на острів і гукнув Барвінку, сюди, ходи з нами. Проте вовк, що стояв на краю коси, лише змахнув хвостом. Він, може, й радий був би податися за втікачем, проте не смів порушувати наказу швайки, а наказ був чіткий. Острів не покидати. А в хападині ніхто з дорослих не завважив, як Сенько з Грициком теж скочили на коней. За плавнями воронівці притримали коней.